Частина шоста Загадкове зникнення мами Знаю, серденько, як жаль тобі, Макуле. його мама пропала Цілий рік мешканці міста мандрівників її шукали Та все було марно, вона як під землю провалилась Скажу тобі по секрету, що Макуле не раз потай плакав та все приказував Мамо, матусечко, де ти? Вернись до мене. Ти розумієш, моя люба маля, як сумно йому було, як тяжко йому було, як боліче йому було. Отож я маю розповісти тобі печальну історію про те, як зникла мама Макулія, і почну свою розповідь із ріки. Через місто Санта-Буркодур текла ріка на ім'я Амазонка. Жителі міста дуже пишалися нею, бо була ця ріка найбільшою рікою у світі. Вчені, а це такі дуже і дуже розумні люди, які дуже і дуже багато знають, міряли Амазонку п'ять разів. І скажу по правді, що вирішили вчені зміряти довжину Амазонки шостий раз, бо вкрай посварились між собою. Чому? – запитаєш ти. – А тому? Половина вчених мала нахабство стверджувати, що Амазонка – не найдовша ріка, що найдовшою рікою на нашій планеті є ріка на ім'я Ніл, яка знаходиться в Африці. А друга половина вчених говорила, що це не так. І вони так сперечалися, що трохи не билися між собою. Здавалося б, чого простіше, скажеш ти? Зміряй кроками Ніл, зміряй кроками Амазонку. А виявляється, що це не так-то просто. І все тому, що у Амазонки є притоки. Тобто ріки, які впадають, вливаються у неї. Ну, це як рукава твоєї сорочки. І якщо міряти Амазонку з рукавами, тобто з другими ріками, які у неї впадають, то вона довша за Ніл А якщо по-чесному Без усяких рукавів І других рік То Ніл довший за Амазонку Вчені сперечалися один з одним Аж пір'я з них летіло А жителі Санта-Буркодур Не звертали на них ніякої уваги Вони любили Амазонку Вони пишалися Амазонкою і вважали її найдовшою рікою у світі. Мама Макулє теж пишалася амазонкою і щодня ходила до ріки ловити рибу, бо була затятим рибалкою. На амазонці жили черепахи, які мали твердий панцер. Він для них був як будиночок, в якому вони ховалися. Панцер складався із кістяних пластинок. Ці тверді пластинки були наповнені маленькими кульками повітря. Завдяки цьому черепахи вільно трималися на воді і ніколи не тонули. І ще, черепахи були дуже добрими, і в них не було зубів. А берегом ріки Амазонки ходили великі, рожеві птахи: червонокрила американська колпіца і фламінго. Але слід тобі знати і добре затямити, моє серденько, що ріка Амазонка була дуже небезпечною рікою В ній жили змії і крокодили, електричні скати, які билися током І гігантські риби-арапайми, у яких зуби ростуть навіть на язиці і на піднабінні ці арапайми були завжди дуже голодні, тому їли усе, що попадалось їм під руку, тобто на зуб, і риб, і змій, і жаб, і черепашок, і рачків, і хробачків, і слимачків. Кажу ж тобі геть, геть усе, що зустрічалось їм на шляху, вони ковтали, не дивлячись. А ще у каламутних водах ріки Амазонки вирували зграї риб. Піраній, ці невсетимі невеличкі рибини за лічені хвилини могли розпатрошити і з'їсти навіть таку велику тварину, як корова. Вони мали такі гострі зуби, що місцеві жителі із них виготовляли собі ножиці. Водились там і півметрові п'явки. Так, моє любе маля. Ріка Амазонка була небезпечною рікою Ріка Амазонка була чудернацькою рікою Ріка Амазонка була довжелезною рікою А ще дивовижним було те, що на Велетинській ріці Амазонці Не було збудовано жодного моста Тому люди перетинали її на човнах Отож того ранку Мама Макулі відправилась рибалити на ріку Амазонку. Вона сіла у човен, закинула вудочку у воду і поплила. А тато Макулі лишився на березі шукати цікаві рослини, бо він був ботаніком. Це такі вчені, які вивчають рослини. І саме в ту мить моя серденько, коли тато угледів незвичайну. Яскраву помаранчеву квітку із трьома пелюстками, такими ніжними, як крильця метеликів. Йому почувся крик. І ось що він побачив. Із ріки Амазонки висунула голову величезна біла акула і роззявила свою пащеку. Тоді мама Макулє з усієї сили веслом, як дасть акулі в ніс, що у тої аж очі закотилися. Акула на мить застигла на місці з роззявленою пащекою, а потім повільно опустилась на мулке дно. Мама Макулі ще з дитинства знала, що цю гігантську потвору потрібно бити тільки вниз, який у акули дуже чутливий, інакше її не переможеш. Коли ж акула зникла під водою, Мама розсміялась Вона була дуже сміливою мамою І дуже веселою мамою Отож мама розсміялась і сказала «Так тобі й треба нахабна зубанько» А тоді направила човен до берега Де на неї чекав тато Якому було зовсім, ну зовсім не смішно І ось у ту мить моє серденько Невідомо звідки з'явився туман Зеленючий, вологий, густий, як дим туман І він заповнив собою увесь берег Він був такий густий, що крізь нього геть нічого Нічогісінько не можна було розгледіти. А коли він розсіявся, ані човна, ані мами не було Де ти? крикнув тато, роззираючись довкола. «Де ти?» – злякано волав він. Але мама як крізь землю провалилась. «Де ти? Де ти?» – не спинявся тато. А коли він підвів голову до неба, то побачив там повітряну кулю, на якій хтось летів. Але хто не можна було розгледіти, бо куля летіла високо. До того ж все віддалялась і віддалялась. З того часу тато не збирав квітів. Не посміхався і майже не розмовляв. Він все шукав і шукав маму. І мешканці Санта-Буркодур всі до одного шукали маму. Але її ніде не було. Кого б вони не розпитували, ніхто нічого про неї не міг розказати. Жителі міста мандрівників не знали, що й думати. Спочатку вони думали, що та величезна біла акула випливла таки на поверхню і проковтнула таки маму. Але, по-перше, акули не їдять човнів, а човна ніде не було. По-друге, вони не розуміли, яким чином велетенська океанська акула Потрапила в ріку Амазонку. А по-третє, їм ще ніколи не доводилось бачити зеленого туману. Вони бачили білий туман, вони бачили сірий туман, вони бачили навіть жовтавий туман. Але зеленого ніколи. Тому їм спало на думку, що все це – діло рук злих чаклунів-магів – які жили у глибині величезного тропічного лісу. А можливо, і поява акули – теж їх зла витівка. Ті чарівники були дуже злі і страшенно дикі. Вони ховались від людей і потай шкодили їм. А ще вірили у те, що вночі сонце перетворюється на його ара. Який полює на них Вони дуже його боялись А тому що вечора приносили ягуару У жертву вбитих тварин Аби він був добрий до них І не чіпав їх Вони приносили вбитих тварин До величезного дерева Яке називали каучуконос І проказували магічне закляття О, ягуаре, цар царів Величніший зі звірів, будь добрим до нас Не чіпай нас, не з'їдай нас І ми принесемо тобі стільки вбитих тварин Скільки плям на твоїй шкурі Кажуть, що інколи магичок луни Приносили ягуарові в жертву і людей Яких вони викрадали із міст і селищ Отож жителі Санта-Буркодур ламали голову і над тим, як їм віднайти чаклунів. Іще одну загадку мала історія зникнення мами. І вона чомусь більш за все непокоїла мешканців міста мандрівників. «Хто ж все-таки летів на тій повітряній кулі? Невже пірати?» – питали вони один в одного. «Якщо пірати, то справи кепські. але. І якщо б то були пірати, міркували вони собі далі, то на повітряній кулі майорів би веселий Роджер. Це такий чорний прапор з черепом і складеними навхрест кістками. А на повітряній кулі такого прапору точно не було. І ще, пірати більш над усе полюбляють золото і усілякі коштовності. Вони полюють за скарбом. «Навіщо їм мама макуле? «Як бачиш, моє серденько, питань було багато, а відповіді жодної».